Turen går til Mælkevejen. et radiospil i seks dele af Douglas Adams. 5. del, Restauranten ved Universets Endeligt. Historien indtil nu. I begyndelsen skabtes universet. Dette har gjort en hel del mennesker rasende og er af mange blevet betragtet som en dårlig idé. Afskillige raser tror, at det blev skabt af en slags Gud. Hvorimod jatravertiderne på Vildvottel 6 fuldt og fast tror, at hele universet blev snydt ud af næsen på det væsen, som kaldes den store, grønne Jeg Jatravertiderne, som lever i evig frygt for tiden for det store, hvide lommetøgklædes komme, er små blå skabninger med over 50 arme og enestående derved, at de opfandt deodorantsprayen før jul. På trods af dette blev den store aggressionsteori stort set ikke accepteret andre steder end på Wildvort 6. Så en dag byggede en rejse af superintelligente pandemionelle væsner en gigantisk supercomputer, kaldet Den Store Tænker, til en gang for alle at besvare spørgsmålet om livet, universet og alting. I 7,5 millioner år arbejdede Den Store Tænker for så til sidst at bekendtgøre, at svaret var 42, hvilket bevirkede, at man måtte konstruere en endnu større computer for at finde frem til, hvad spørgsmålet egentlig var. Denne computer blev kaldt Jorden, og var så stor, at den ofte og faldagtigt blev betragtet som en planet. Især de mærkeligt abeudseende væsner, som befolkede dens overflade, og som var totalt uvidende om, at de blot var en del af et gigantisk computerforsøg. Dette er ret underligt. For uden denne enkle og elementære viden, var alt, hvad der foregik på jorden, fuldstændig meningsløst. Da computeren næsten var klar til at give svaret, blev jorden imidlertid udslettet for at skaffe plads til en ringvej. Det eneste håb om at finde det endelige spørgsmål er nu Arthur Dent og Trillian, de eneste indfødte jordbogere, som overlevede jordens udslettelse. Uheldigvis bliver disse væsener i øjeblikket beskudt mens de sammen med deres kammerater fra Betelgeuse gemmer sig bag en stor computer på den fortabte planet Magrathia. Men lyt nu efter og hør, hvad der sker med computeren om et øjeblik. Men et øjeblik er først om cirka 20 sekunder. Det for computeren til at ophobe en mængde energi. Jeg, jeg, jeg tror snart, det eksploderer. Nå? Det er jo egentlig Æ, vi ikke noget at revidere bogen? Det ser jo ellers så loven ud. I turen går til Mælkevejen. Nå, den. Ja. ja. ja. er det. Men nu eksploderer den. Ja, ja, ja. ja, ja. I aften, mine damer og herrer. Har de reserveret bord? Reserveret? Men oui, skal man reservere tilbage efter. Til, bagefter? til uh, bagefter, så? Ja, det, her, det er da bagefter. Ja, det går jeg stærkt ud fra. Vi kan jo umuligt have overlevet den eksplosion. Nej. Nej. Nej, overhovedet Nej. ikke. Nej, det jeg overlevede bestemt ikke. Jeg var helt væk. Mm. Jeg, og i øvrigt også død. Ja. Bang, chup, mm. var det hele. Vi, vi, havde, vi havde jo ikke en chance. Vi, vi må have blevet sprængt i små stykker. Arme og ben overalt. Ja. Ønsker de noget at drikke. Svabang, sjask. Så gerne så. Mm. Forvandlet til molekyler lige på stedet. Mm. Så, nu ligger vi altså her og døde. Står. Ja, jeg står er døde mm. her, øh, mm. Mm. Yeah. Ja, står her og er døde i den her... Restaurant. Ja. står her og er døde i den her restaurant. Og... Ja, det er øh, mærkeligt. Ikke sandt? Jo. Mm. Det er ikke så meget bagefter som en slags... Øh, men, jeg har en fornemmelse af, at vi de her er gået glip af noget vigtigt. Nog, noget en eller anden sag, lige før. Prævi? Uh, nej, nej. nej, nej. Øjeblik. Så uh, nævnte de ikke noget uh, om... Drengs? Møj, service de herrer, den dame han er aperitif. Det lyder være dejligt. Ja. Siden vil universet så eksplodere til deres fornøjelse. Hvad? Hvad Hva? Hva er det for nogle drinks, de serverer? Jeg <laughs> tror, at den her måske har misforstået mig. Nå, det håber jeg ikke. <laughs> det er ikke undermeldt, at vores gæster er en anden så forvirret oven på tidsrejsen. Oven på må... tidsrejsen? Hvilken tidsrejse? Men vil det sige, det her ikke er bagefter? Bagefter? Når livet bagefter når, monsieur Og vi er ikke døde De er så absolut i live I modsat fald vil jeg ikke drømme om at servere for dem Nu ved jeg, <laughs> jeg ved det Det her, det er Millie Ways Milly Ways Ja, Millie Ways <laughs> okay. Restauranten ved Universets endeligt Hvis endeligt Universets Hvornår ender det? Om cirka 15 minutter så. Vil de bestille drinks nu? Restauranten ved Universets Endeligt er et af de mest opsigtsvækkende våvestykker i restaurationsbranchens historie. En umådelig tidsboble er blevet projiceret ind i fremtiden til det nøjagtige tidspunkt for Universets Endeligt. Dette er naturligvis umuligt. Her kan gæsterne tage plads ved borgerne og få serveret over i middag, mens de ser alt, hvad der nogensinde er skabt, eksploderer omkring sig. Dette er naturligvis umuligt. Man kan bare komme, når man vil, og sætte sig, hvor man vil, uden at have bestilt plads. For man kan blot bestille retrospektivt, når man vender tilbage til sin egen tid. Dette er naturligvis umuligt. Her i restauranten kan man møde en fascinerende blanding af alle væsner i tid og rum. Og det er selvfølgelig umuligt. Man kan komme der så ofte man vil, uden at risikere at møde sig selv, selvfølgelig for at undgå pinlige episoder. Dette er naturligvis umuligt. Det eneste, man skal gøre, er at indsætte en krone på en bankbog, og når man så når frem til tiden for universets endeligt, har renter og renters rente, gjort det muligt at betale måltidets uhyrelige pris. Dette er naturligvis umuligt. Derfor fandt reklamefolkene fra stjernesystemet Baskablon på dette slogan. Hvis du har lavet seks umulige ting her til morgen, hvorfor så ikke runde af med et besøg på restauranten ved universets endeligt? Jeg det jeg Jeg skal være deres også Jeg skal have Jeg kommer lige fra heroppe. Jeg skal have været Jeg har været heroppe. med skal have været Og Jeg skal have været Jeg skal have været heroppe. Jeg skal have været Historisk Jeg skal have været heroppe. Jeg Jeg skal have været heroppe. Jeg skal have været heroppe. Jeg spiller have nu Hør lige, <laughs> <laughs> <lange>, <apples> hvis universet eksploderer, så fortæller vi det også, ikke? Nej, nej, nej, man skal høre. Skal altså, så snart bygget kommer, så tror jeg, at vi holder fast i denne ekstra forstærkede Nej, ja, det er fint. Ja, lad mig lige prøve at vise det. Altså, mm. hvis, nu den, hvis nu denne her servient, det er, er det øjeblikkelige univers, ikke? Jo. Og, mm. og, så, og så denne her ske, det er en variabel på betydningskålen. Det er min ske. Ja, okay, så, så forestil dig, at denne ske er en variabel på betydningskålen. Nå, men vi en gaffel er bedre. Du kan godt lade den kaffe være, du. Så siger vi, at dette det hvildglas symboliserer det øjeblik i okay, universet. Okay. Så hvis nu jeg... Kom. Okay. Det. Ved du overhovedet, hvordan universet bliver skabt? Nej, det tror jeg ikke. Godt. Så forestil dig, at du har et stort badekar af Ebenholt. Hvor skulle jeg få det fra? Hvor Vorgonerne har smadret, Harrods. Ja, det er da ikke noget med sagen at gøre. Det siger du hele tiden. Kom nu efter! Men forestil dig... Forestil dig, at du har et stort badekar af Ebenholt, og det er ikonisk. Konisk? Det er ikonisk, ja. Og Det du så gør, det er, at du fylder det, du fylder det helt op med fint hvidt Sand? Okay. Ja, eller sukker. Ja, som helst. Men når det så er fyldt, så trækker du bundproppen op. Og så virker det hele ud gennem afløbet. Det smarte er, at du filmer det. Du finder simpelthen kamera et eller andet sted, så filmer du det. Og bagefter så ser du filmen baglæns. Altså bagfra? Ja, og du sidder bare og ser, hvordan, hvordan det hele virvler op i badekarret. Og, og fylder det helt. Ikke sant? Det var altså sådan, at universet blev skabt. Nej, men det er skidskæg at se på. Ja, oh, var... Sjov mand, sjov mand. Det fik da stemningen i vejret. Så føle sig undergang ind på truset. Sig velkommen til far og selskaber Har vi et selskab, der er undergudet Så jeg <Sang> Hvad du tro? Skal vi lige, lige som, hvor han så indbefinder sig? Ja, <Sang> så Undskyld, Ja, mig. Der er telefon til Hverken kan vide, at jeg her. her. Se Sefer, måske er det politiet? Ja. Yeah. Kan de spørge os os hertil? Jeg tror, de vil arrestere mig telefonisk. Uh, nu kan jeg jo selvfølgelig godt være ret farlig. Altså, når jeg er trængt. I eksploderer så lidt, og andre risikerer at ind i stumperne. mig lige nu. Hvem er i telefonen? Han sagde ikke sit navn, så men han hævde ved at være nær ven af dem. Selv kender jeg ikke den omtalte Letmetal her, Letmetal? Men jeg er informeret om, at han har afventet deres tilbagekomst. Jeg de er i tusind år. De forlod os, vist også lidt bræt. Forlod? <laughs> vi er lige kommet. <tails> jeg vidste, men før de kom hertil, tog de herfra. Øh. De mener, at, at, at, at, at, at, at, at før vi kom, så gik vi. Præcis, hvad jeg siger så. Jeg det, Skulle ikke tage at give deres psykiater faretillæg? Ja, lige jeg Hvor befinder det her sted så? På planeten Margot Theron. Der har vi jo lige taget fra. Ja. Nemlig så... Ja, jeg, jeg troede, at det her det var restauranten ved universets endelig. Det er det også. Den er bygget på ruinerne af den tidligere. De mener altså, at vi har rejst ja. i tid, men ikke i rum. Hør nu, her underudviklede udviklede abbe. Tag at finde et træ og klatre i. Deres har ret, sø. Hvem er en abbe? De er hoppet mange millioner år frem i tiden, men befinder dem på samme sted i rummet. Deres ven har ventet så længe. Marvin! Ja, det må da være Marvin! Åh, oh, den paranoide er en drys. ja! Ræk mig knoglen, så vi har tænkt Pardon, monsieur. Telefonen tjener. Kom nu. Hvad så er det, monsieur? <laughs> tak, tak, tak. tak. Hey. Marvin! Hej! Marvin! Undgår det, gamle dreng! Jeg synes, du bør vide at jeg føler mig frygteligt deprimeret. Nå, oh, det Jeg ja, har det mægtigt, du. Leget og vin og et par fornærmelser. Ja, ja og så selvfølgelig universet, som eksploderer omkring os. Hvor... Det flot, ja, ja, hvor... hvor kan vi finde dig? Du behøver som en ikke lade, som om jeg er interesseret af dig. Det Jeg ved godt, jeg kun er en sølrobot. robot. Så, så. Hvor er du henne? Full på første. Bare stol på Marvin. Det er, hvad de siger til mig. Åben luftsluse 3. Marvin, kan du lige samle det stykke papir op? Kan jeg lige samle det stykke papir op? Jeg har en hjerte på størrelse med en planet. Men jeg er vant til ydmygelser. Jeg kan som en stikke hovedet i en spand vand, hvis det er det, du vil have. Hvis så, Marvin. Jamen, så gør jeg det. Jeg har stillet en par hearts. øjeblik. Siger, ma ma hvad siger, hvad siger. Marvin. mange, mange. Intet, ingenting. han hellere bare være nået. Marvin. Marvin, Er du tilfreds nu? Ja, ja, ja. Du er fint, Marvin. Enestående, skønt, lige det helt rigtige, Marvin. Men kan du ikke fortælle os, hvor du befinder dig. Ja, i parkeringskælderen. Parkeringskælderen, hvad laver I du der? Er det? Parkerer biler. Hvad ellers? No. Nej, nej, nej, nej, nej, selvfølgelig. Vent der! Vi, vi kommer om en lille øjeblik. Kom, lad os skytte os. Marvin står nede i parkeringskælderen. Parkeringskælderen? Er, ja. Hvad laver han i parkeringskælderen? Parkere biler retarderede bavirien Opel. Trillian, kom så, ejes. Pas på de kørerne! Der er han! Marvin! Marvin, gamle drengbrøger. Vi glæder for at se dig. Det er aldrig nogen, der er. Nå, så siger vi det. At... nej, hør nu, Marvin. Vi er virkelig meget Bestemt. glade for at se dig. Har du bare gået og ventet på os i al den tid? Ja. De første 10 millioner år var de værste. Nå. De næste 10 millioner år var også de værste. Nu er vi her. Den tredje omgang 10 millioner år brød jeg mig slet ikke om. Og så var det, at jeg blev deprimeret. Stak gamle Marvin. Det, der går mig mest på, er de mennesker, jeg møder på jobbet. De er så kedelige. Det bedste samtale, jeg har haft, ligger 34 millioner år tilbage. <tryk> oh, jamen, søde Marvin. Og det var med en kaffemaskine. Ja, jamen, det er ganske forfærdeligt alt sammen, Marvin. Men hvor er vores rumskib? Yeah. Inde i restauranten? Hva? Det er det til te sker. Det, det synes jeg var sjovt. Ja, selvfølgelig kun en lille smule sjovt. De sidder altså og rører rundt i kaffen med mit rumskib, guldhjertet! Det er da ikke dit rumskib, Hva? du har jo stjålet det. Ja, ja, ja, og jeg forsøger hårdnakket ikke at stjæle et til. Jeg er bange for, at det ikke lykkes. Nej, Sægford, ikke igen. Jo. Se den lille der, Sægford. en med de sorte solceller. Flot. Oh, oh, oh, oh. Flot. Oh, oh. Længe mærke til multikrystalsdyringer. Oh, oh. De pas på lægset trinbræt. Det er det er garanteret et af læsere Lyrikons arbejder. Ja, ja, ja, ja. Se, hvor mærket. Det er fra pænke fire ben på neutrino-motorhjælpen. Jeg blev engang overhalet af sådan en satan uden med dig på laksen. Ja, Jeg mener, jeg forer men det skulle bare lige forbi uden videre. Du er helt utroligt. Det er bare for meget. Ti sekunder senere og smadrer den ind i Jacqueline Reuters tredje måned. Gjorde den? Det skulle sgu et flosk i mig. ser ud som en fisk. Bevæger sig som en fisk. Ja, ja. Styrer som en ko. Grønne. Jep. Lidt, lige. Nå. Lidt ej, Den der. Åh, nej, du. Det er ikke godt for øjnene. Ja. Den er bare så sort, at det næsten er umuligt at ane dens konturer. Men det er jo som om den opsuger lyset. Ja. Mærk dens overflade. Mm -hmm. Du øh, du, du vil da ikke er fuldstændig friktionsløs, du damer. virkelig godt flytte okay. Jeg vil ved med at sælge cigaretænderne og få to drevet, du. Når. Hvad siger du? Mm? Til, til, til at snupe den? Mm? Skal vi gøre det? Nej. Bestemt ikke. Nej, så gør vi det. Okay og handle hurtigt om om nogle få sekunder går under, og så kommer alle de der små korskaptajner og ned for at finde deres borgøjserfartøjer. Sæfren? Ja? Hvordan kommer vi ind i den? Jeg er nu ved med at ødelægge det. God, måske kan robotten finde på noget. Nå oh, ja. ja. Marvin? Marvin! Kom lige over. Jeg har et job til dig. Det er næbe, det jeg vil bryde mig om. Det der venter et helt nyt liv forude. Åh oh, nej. Ikke et til. Hold nu hør efter, ikke? Denne gang er der virkelig tale om eventyr, spændende og stærke sager. Det lyder ræssesfuldt. Altså Marvin, jeg prøver bare. Du vil have mig til at åbne rumskibet for dig. Marvin, hør nu her. Hvad sagde du? Ja, ja, ja, netop, ja. Jeg vil ønske, du bare sætte tingene lige ud, i stedet for at appellere til en entusiasme, jeg ikke ejer. Bare er med det. Har jeg ikke sagt, jeg har en hjerne på størrelse med en planet. Og der er jo ingen, der gider at høre på mig. Hold kæft, Marvin. Så kan du selv se. Se Prøv lige og se den indeni. lidt. sort. Alting er koldt sort. Ja. Og nu, mine der! som alle har set hen til. Himmelene begynder at koge. Naturen opløses i en skængende tomhed. Og blot fællet sekunder vil hele universet være ophørt. Se, se, se, hvordan det uendelige lys kommer nærmere mod os. Eller Tak, tak. Ja. hej alle sammen. Undskyld, jeg er en smule forsinket, men jeg har haft det forfærdeligt. Alle problemer har håbet op her på det sidste. Hvor meget tid har vi? Æm Set fra, at den er billig, og at den på forsiden har påtrykt ingen panik med store læsevenlige bogstaver, er en af de vigtigste årsager til turen går til Mælkevejens store salgssucces, at den har en kortfattet og til tider korrekt ordliste. For eksempel er statistikken over universets geosociale natur beskrevet fra side 576.324 til og med side 576.326. Den enkle stil forklares delvist ved, at redaktørerne lige inden deadline kopierede oplysningerne fra bagsiden af en pose Cornflakes og pyntede dem med et par fodnoter for at undgå at blive anklaget efter de ubegribeligt snirklede galaktiske copyright -love. Som et kuriosum kan nævnes, er en senere og mere udspekuleret redaktør sendte bogen tilbage gennem en tidstunnel og med succes anklagede Cornflakes-firmaet for at have overtrådt de samme love. Her er en smagsprøve med både overskrifter og fodnoter. Universet. Og nu lidt informationer, så de bedre kan klare dem. 1. Areal. Uendeligt. Sådan som det nu kan opfattes. 2. Import. Ingen. Det er umuligt at indføre noget som helst i et uendeligt rum, da der ikke er noget udenfor for at importere fra. 3. Eksport Ingen. Se under import. 4. Nedbør ingen. Regn kan ikke falde for et uendeligt rum, at der ikke noget oppe at falde ned fra. 5. Befolkning. Ingen. Det er almindeligt kendt, at der findes et uendeligt antal verdener, men at ikke alle er beboede. Derfor må der være et begrænset antal beboede verdener. Et hvert begrænset tal, divideret med uendeligt, er faktisk lige 0. Så når alle planeter har et befolkningstal på 0, så er universets samlede befolkningssal også 0. Og enhver man møder på sin vej, er et produkt af en syg fantasi. 6. Ingen. Faktisk er der masser. Mest fordi der jo ikke findes handel, penge, nedbør eller noget som helst andet, der kan beskæftige den ikke eksisterende befolkning i universet. Egentlig er der ingen grund til at komme nærmere ind på det her og nu, da det er alt for kompliceret. Vil man vide mere, henvises til kapitlerne 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, til og med 84, samt stort set resten af bogen. Det er fortrinsvis, sådan af afsnit i Turen går til Mælkevejen, som Opel Gadet og Arthur Dent er sat til at revidere. Desværre bliver de hele tiden distraheret og har ikke mulighed for at foretage en grundig besøg. Ikke alene skal den Dent finde spørgsmålet til det endelige svar på livet, universet og alting. Men det nysstjålende rumskib opfører sig i øjeblikket sådan her. Okay. Nej, har du så er Så Hvad er det, du prøver på at sige? Det er, at du ikke har kontrol over skibet. Jeg prøver ikke på noget. Det forbandede skibet kontrollerer sig selv. Det er den sindssyge farve, der gør man nervøs. Men når man trykker på det sorte knapper på det sorte kontrolpanel, så er der en sort lampe, der lyser sort, det, det, det. for at indikere, man har trykket. Hvad går du ud på? Den er en slags intergalaktisk crustvogn. Ja, hvorfor ikke? gisske med den størrelse. Så skal man i hvert fald være sikker på at en helvedes masse mennesker dør samtidig, så kan det umuligt hele rundt Måske har konstruktøren øjne, som er indrettet til at se lys med andre bøjelinker end dem vi kan se. Ja, eller så har han manglet fantasi, eller... eller har været meget nedtrykt. Det finder fordi når jeg styrer den, jeg bliver rumsyg, jeg bliver Vi falder baglæns gennem tiden. <hælde> nu tror jeg virkelig, at jeg bliver syg. Vi er grønne i grønne hoved. Kvælge en Og på skyld, sabre. Tag det roligt. Der er ingen af der har det særligt godt. Nej. Alene i dag, der har vi overværet universets undergang, efter først at være blevet sprøjtet 576 lysår frem, af en eksploderende computer, så... Jeg havde noget større besvær for jer. Jeg, derimod, måtte gå den lange vej. Hvordan gik det egentlig til? hvad Jamen, hvordan kan en eksploderende computer skubbe os gennem tiden? Ganske enkelt. Det var ikke nogen computer, men en elektromagnetisk hyperrumsgenerator. Ja, for, ja, ja, selvfølgelig. Ja. Det burde jeg de jo selvfølgelig have set med det samme, ikke? Den blev overophedet, brændt den vod i rumtidsfaktoren. Og så faldt de bare igennem, som en sten, gennem en våd papirspose. Jeg hader våd papirsposer. hør. Hør, nu lyder den da meget bedre, ikke? Du har du fundet ud af det? Nee. Jeg holdt op med at pille ved den. Ja, der er nok selv mere styr på det, end vi har. Det lyder fornuftigt. Hvad ved du, om det er ja, hør lige, Hvis den, der ejer det her rumski, rejste frem i tiden for at komme til restauranten ved Universets Endeligt, så har han sandsynligvis også programmeret den til at bringe ham tilbage til udgangspunktet. Ja. Det lyder da rimeligt, ikke? Det var ikke dumt tænkt. Især ikke, hvis han havde tænkt at more sig. Og at styre et rumskib gennem tidlig beruset tilstand, det er en meget alvorlig forbrydelse. Ja. Som ja. regel, så anbringer de dig midt i en eller anden planets stenalder og beder dig om at udvikle dig til en mere ansvarlig livsform. Ikke, Safer? Øh. Men så, så er der jo ikke andet for, end at bare sætte sig ned og så se, hvor vi ender, va? Hvad skal vi lave imens? Nej, se for det ikke, det, ikke nu. Jeg har et øh, Og efter kribben med dig selv. Tak, skal du have. Hør nu her, jordmang! Du har en opgave, ikke? Jo. Ja, spørgsmålet til det endelige svar, ikke? Jo. Ja, og der er temmelig mange penge på spil. Prøv bare at forestille dig følge industrien. Endelige spørgsmåls t shirt Endelige kiks. Hvor skal jeg begynde? Jeg aner det ikke. Det endelige svar er 42. Ja. Hvad er spørgsmålet? Hvor skulle vi vide det fra? Det kunne være hvad som helst. Hvad er syv gange seks? Det giver 42. Ja, det ved jeg sgu da godt, men spørgsmålet tor. kan være hvad som helst. Hvor skulle jeg vide det fra? Fordi du er trillioner af jordcomputeren sidste generation. Spørgsmålet ligger dybt begravet inde i jeres hjerner. I må vide det. Jeg ved det. Og oh, hold op, Marvin. Nu er det organismerne, der kommunikerer. Jeg kan aflæse de elektrokemiske svingninger i jordmandens hjerne, men du er selvfølgelig ligeglad. Vil det sige, du kan se ind i min hjerne? Ja. Og så? Jeg er overrasket over, at nogen kan leve med noget så småt. Øh. En fornærm? Ja. Du, vil, det, vil det sige, Marvin, at du kender det endelige spørgsmål? At det siger Marvin, at du kender det endelige spørgsmål? Nem, Karne. Det er noget, han finder på. Finder på? Ja. Hvorfor skulle jeg dog finde på noget som helst? Livet er hårdt nok, som det er. Der er ingen grund til at finde på mere. Jamen, hvis du har vidst det hele tiden, Marvin, hvorfor har du så ikke sagt det? Vi kunne have spurgt. Vi spørger dig nu med talmanden. Hvad er spørgsmålet? Det endelige spørgsmål. Ja. Det endelige spørgsmål om livet, universet og okay. alt det. Ja, ja vores svar er. 42. Kom nu, Kom nu, nu er det. Jeg kan mærke, at I ikke er særlig interesseret. Kom så ud med svaret, kuglen! Se, se! Kontrolpanelet viser, Vi må have nået, Måle. Ja. Vi drømte tilbage i det indre rum. Hvad sagde jeg? I er ikke særlig interesserede. Men den reagerer stadig ikke på instrumenterne. Den styrer åbenbart sig selv. Er der ikke en eller anden, der kan fortælle den noget om demokrati? Hun vil det mindste ikke finde ud af, hvor vi er. Jo, men skærmene er sorte. Kan vi ikke lige tænde dem? Vi er tændt. Hvorfor i verden kan vi så ikke se nogen stjerner? Det er, hvad. Jeg tror, at vi er uden for galaxen. Skibet speedes op. Vi er på vej ud i det intergalaktiske rum. Arthur, altså, tjek lige skærmene bagude. Ja, skærm. Se. Der er et eller Bare en lille lysplæt. En stjerne? Nej, der er ikke herude. Nej, nej. Rummet mellem galakserne er jo bare et grænseløst. En ja. milliarder af lysårs tomhed. hvad? Hvad så med den lysplet? Det er en helt fremmed galakse. Begrebelig langt det. Jeg tror, skibet først er det andet. det en bedre galakse end den forrige? Jeg føler helt alene i den grænseløse tomhed. Lige bortset fra den flok sorte kampkrydser, vi har helene. Ja. Er der nogle specielle sorte kampkrydser, du tænker på, jordmand? Ja, dem på skærmene her bagude. Ja. Äh, undskyld. Jeg tror, I har set dem. Okay. Det er vel cirka 100.000. Oh. Nej, men tager jeg fejl? Nej. Men hvad havde du forventet, når du stjæler en rumflåde admirals flagskib? Hvad får dig til at tro, at det her er admiralens flagskib? Jeg ved det. Jeg parkerede det for ham. Hvorfor er I planeten helvedes navn, har du ikke sagt det før nu? Du har ikke spurgt. Ja, det er jo redselsfuldt. Du sagde jeg jo. Vi lige, hvad vi har gjort. Nå. Vi har placeret os i første linje i en stor intergalaktisk krig. Har de ikke en mindre? Oh, uh, er der ikke nogen, der kender en god fredstraktat? Er der stadig nogen, der er interesseret i at høre det endelige spørgsmål? Vil vore venner nogensinde finde det endelige spørgsmål? Eller vil de være foroptaget af en flok rigeligt bevæbnede kampkrydsere? Eller vil de et kort øjeblik lytte til Marvin, den paranoide android? Vil de til slut kunne slå sig ned og leve livet på normal vis som fuldmægtige eller salgskonsulenter? Vil livet nogensinde blive det samme efter næste uges rimeligt spændende afsnit af Turen går til Mælkevejen? De medvirkende i femte afsnit var Fortælleren Peter Steen, Arthur Dent, Jens Arsen, OB Kadet, Henning Jensen, Trillian Solberg Høyfeldt, Seifert Bibelbrocks, Kjell Nørgård, Marvin Claus Buge, Tjeneren John Haan petersen Konferencier Anne-Marie Helger og Sarkwen Henrik Kofod. Serien skrevet Douglas Adams, Lydteknik Erik Holmen, Instruktion Karsten Grønning.